Smiler Rahman og Rahim, i dag torsdag den 12. februar 2017. Vi har med Tafsir og koran, islamisk korans fortolkning. En af de hændelige lærere med de næste, inden vi har næste forhånd, har næste hedde. Og jeg er min og vi har min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 وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كي أبغى استي إسلام vi er nået frem til surat til hajj Surat al-Hajj vers nummer 56 Men inden jeg begynder på surat al-Hajj Kære brødre og søster Den tid der fra dig, Den tid kan du ikke indhente Og den tid hvor du kan modtage viden Så vil du se den dag er gået Der er mange mennesker der udsætter der deres tid og siger, at jeg skal lære, men det gider ikke sætte tid til det. Nu har du muligheden for, at du kan følge med. Du kan sidde derhjemme, hvor du har din telefon ved hånden, og så kan du faktisk sidde og modtage undervisning. Du skal være et Allah taknemmelig, at du har den mulighed, hvor andre mennesker har ingen muligheder. Du sidder derhjemme i varmen, hvor der andre muslimer nu om dagen, det siger, udenfor ikonen, fordi de har ikke nogen steder alt bliver likvideret eller ødelagt. Så vær Allah taknemlig. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Al mulku yawma idin lillah, yahkumu beynahum. Selve dom, selve magten, den dag er til Allah, han dømmer mellem dem, som han vil, subhanahu wa ta'ala. Falla dine amen og og så er dem, som har, som er trone og har handlet korrekt, de kommer til at være i de højeste plæser i jannah. Jannah til narim. Jannah til narim, det betyder de fler til jannah. Og jannah, det betyder herre. Som Allah, Subhanahu wa ta'ala har skabt til dem som er kunne frukte til dem som frukte Allah subhanahu wa ta'ala og ønsker at være her at gøre ham til og at Allah accepterer og alledhina kafaru wa kathabu bi-æyatina for alledhina kafaru og alledhina kafaru og så dem som er med vores verser det her folk De vil modtage en straf Som er Muhin Min al-ihana At nogen af jer der ved hvad betyder Ihana Ihana Adhabun Muhin der, Ved du hvad det betyder Tiddi ved du hvad det betyder Dem på Facebook på Undertrykkelse Ja yeah. Og det er en form for en straf, hvor undertrykkelse er bydende. Præcis. Det godt. Ogallahinah, her er du, viser det Til dem, som har lavet hidjera. Og hidjera, det betyder flygt. Her er du, viser vi det matu Som makotilu, La, jeg er الله رزقا حسنا والذين هاجروا ما ثم قتلو وافتدى من ماتوا قتلوا ماتوا لا يرزقن الله رزقا حسنا الله في den beste rizk og været der for en rizk det er al-jannah og inden allahe la-hue khayru al-razikin og inden kakke beder hushon anen allahe subhanahu wa ta'ala la-yudkhilennahum la la mudkhalen yardawneh og de kanne til en tre it's still som de ble tilfredse ifkheys og inden allahe la-alimun halim og oh, Allah har alt Humble. Hvem so humble på dansk? Hvem humble på dansk? Nu siger Elmar lidt. gange så begynder jeg at Ja, kibabi. La yansuran nahullah Allahu akbar Og det er de faktisk vigtigt At når vi læser Al-Quran Vi læser hvor hjernet og hjernet er til stede, Udmiddet, præcis Thalika Og ham som har straffet Ligesom han blev selstråget, straffet man burde gøre det og her efter gik og gik imod ham ydligere altså siger Allah la yansuranahu Allah Allah vil sige ham, la afulun ghafur Allah subhanahu wa Ta taala la aful belværdigivet ghafur Afu vil Ligesom forfaldene af dom Og fået vær tilgivende For den hense, der skete Og her kan man sige Ham som har gået over givend Med undertrykkelser Og har udført Det man kalder adawa Har udført Det man kalder adawa Og det er mm. At gå i givend med handlinger Som er unaturligt Mod folk Plus pressen med øh, undertrykkelse, med øh, straf, med øh, ødelæggelse Alt det her, det vil Allah tage op og hente høven hos de her folk Hvis de ikke vender tilbage til ham og beder ham om taube Dhalika bi'anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa anna wa anna Allaha samiyun basir. Dhalika bi'anna Allaha yuliju al-layla nasrullahi subhanahu wa ta'ala lil-mubri lil Allah bil-sa'i. Ten person som blev og her vil fortælle Allah, at husk den vil gå ind Og dagen vil komme frem Og dagene vil forløbe Og dagene vil smutte Og disse ting er med til at vurdere At dommedagen er nær وَأَنَّ at يَدُعُونَ مِن min <دونه> Og så siger Allah Allah har سَمِعُونَ بَصِيرُ Og Allah vil høre Og Allah vil se der er det sker og ved med det der undertrykker Og så siger Allah her efter bi anna Allah huwa Alhaq haq He vid At Allah a' senhen Al-haq Wa ma yad'oona min duni huwa al batil Al-verikana Vi sønaham subhanahu wa ta'ala A' loyn Wa enn Allah huwa al-aliyyul-kabir Wa Allah a' al al kabir Al-Ali, mis abhøyde Al-Kabir, den største al tara ennallaha, Allah min as-samæ-imaa Kan Allah nilsænd fra himmelen Dan Bihul ardu mokhbarra Dihar dæn har ført til At jorden komme i grønne position Det betyder, at jorden har muligt dænne og så søvn begynder at blomste frem. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهُ Så vil jorden danse ekran farver. إِنَّ اللَّهَ Allah subhanahu wa ta'ala, latif. Latif min al-lutf. Hvad betyder latif? Er latif? Ah. Ved I hvad ladrivet betyder? Ved I? Ah. Er der en der kan byde? Er det ikke kærlig? Ja du kan se at et menneske er kærlig Men her er det ikke det Ladrivet betyder at han får sine øh, øh, handlinger til at være i sin perfekte udspil Og det er opnåeligt for mennesker Og det er min al At Allah er på påpaslig med sine slaver Og her kan du se Inna Allah lavet latifun khabir Og det er Allah er på påpaslig med sine slaver Khabir al-vidne Eller har affajn eller ligesom man kan sige på dansk, det er faktisk forkert at se det, men det har ikke andre ord på dansk. Så jeg siger khabir, det vil sige den af fang. Erfaring er som regel, når du danner på basis af handling. Og det kan okay, man ikke sige om Allah, men sproget gør, at det er, der er ikke andre ord, man kan benytte sig af. Lahu samawati wa ard Allah har al, der eksisterer i himlen og jord. Og inna Allah haa lahu al-ghani ul-hamid. Og Allah han a' al-ghani. ميستغي. الحميد تكنملي. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك كاروك سيب الله هالكتفايا سخرا سكبتيا كاروك سيب الله سكبتيا بلا إكسستية قيون والفلك تجري في البحر بأمره سكيبن بولن سائلن på vandet med hans ordre, og fast i himlen, at den falder ned på jorden med hans ordre? rauf -ra -e Allah subhanahu wa taala han han er overfor rauf, rauf, kærlig flink, ra, rahim, bamjæri. <di> Wahoo, laddie ahia kum, det har yeah. Og det er din første skabelse, når du kommer ud. Thumma jumitukum, og herefter dør i, Og det er afslutning ahia, altså liv fra dunya. Thumma jumitukum, så kommer man til livs igen efter død, inden en søn eller Og de fleste A befolkning, be uh, Allah uh, siger, no, uh, ka, uh, la kafur. Innal insana Lakafur kafur. Uh, Og det skal vi lise ting over. hvad er insana kafur? Er det kufur? Nej. Det man kalder juhudun ni'am. Juhudun ni'am. Men er Allah utaknemlige. For derfor si Allah, innal insana la kafur. Men skal er al og det er derfor, at de glemmer alt, hvad Allah har givet dem Allah har skabt en livs Allah har skabt en hørelse Allah har skabt dem, så de kan gå Allah har skabt, så de kan være der. Allah har givet dem koner, børn Har hjulpet dem med alt udvid deres højsånd, hjælp dem Men alligevel, til sidste ende, er de fleste folk Allah utaknemmelig Likulli umetindjærn, mensæk, en humnesiko. For hver nation, så har de givet dem en mensæk. Og mensæk, det betyder sharia en lov, som de hældede efter. Og det man kalder her, der er nogen, der lærer mig, at det siger mensæk, det betyder, hvordan man slagter. Men her i sammenhængende, så er det lov. Der er Jahud, de hed Torah. Og det var deres lov Og så øh, Nasara, kristne De havde øh, Bibelen Som var deres lov Og muslimin De havde Al-Qur'an Som sletter det tidligere Og kører kun Og dem som vilja At følge andet end Al-Qur'an A'kufar Jeg gentager Dem som vilja at følge, når no, aner in al-Qur'an a'kuffar Allah har nedsendt hans spørg for de at folk det skal følge det Likulli ummatin ja'nna man saken hum næsikoo fela yun fela yunazi unnaka fil amr ikke komme og begynder at diskutere og inder med dig og Muhammed sallallahu alaihi wasallam Fala yunazi'unneke fil amr og hvem skulle det være kuffar at de skulle ligesom bestem hvilken mensak Muhammed skulle vilje anean quran Wadju' ila rabbik kal din skæba inneke la'ala hudan mustaqim og du er på den rarede vej. Og indjada luka, hvis de prøver at med den. For kulilaghu alam bima ta malon. Allah han ved. Præcis hvad i fortaja. Allah huja kumum bina kum jaumaltijama. Allah dømmer medlemmer ved dommedagen. Fima kundum fihita telefon. Med dit ting i herve og enig. Alam ta ved ikke at Allah hay'lam wal Ved ikke at Allah hvad der foregår i himlen og jorden. Inna dhalika fi kitab. Alt er skrevet i bogen. Noteret i din opbevarede tavle. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Alt er let for Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَيَعْبُدُونَ دِتِلْ بِذَمْ Isteren for Allah آنر وما som Allah nusin وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم آيهَ لَهَا دِذِرْنْ عَمْد وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ قَدَمْ سَمْ أَعْمُشْرِكِينَ دِبِالْإِجْرِ فَ وإذا تتلى عليهم آياتنا نووس ورسا blir läst för dem كل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر هي är i benkettelse folkets ansikter att de är i benkettelse بالذين يتلون عليهم de bil angrebe dem som læser fra bogen, som reciterer ordene over for den. Qul, atha unabbi'ukum bi min dhalikum. Skal jeg fortælle jer noget, der kunne være værre end det her forrige. Al-Nar wa'adahallahu ladhina kafaru. Iln har Allah lovet dem, som er ventro. Og til det værste som de kan være af nøglig form. Ja, yeah, Johannes, o mennesker. Her, Allah subhanahu wa ta'ala advar mennesker generelt, Muslim og kafir. En person som frygter Allah og en person som ikke frygter ham. Og derfor siger Allah, Ja, yeah, eyyuhannas, o mennesker. Duribæ mathalum, fastamigu lahu. Allah vil I skal høre efter et eksempel, som I er nødt til at have jeres ører stiv og holdt den, så I kan høre den. Inna alladhina tad'una min dunillah, dem som I kalder staden for Allah, lang yakhluku dhubabah. De kan ikke skabe et flue. Walau jhtama'u lah, selvom de samler Selam kufar samler sig for at skabe sådan en flue. Wa selvom hvis hvis uh, selve eh uh, fluerne, de kan tage noget fra deres mad. La yastanqidhuhum minhu. Selve fluerne, de kan stjæle og vi kan ikke returnere det tilbage. De er svage i deres opsøg Og det er svage, hvad de kan skabe Og lad os nu stoppe her Hvad er det, Allah vil have, vi skal forstå? Allah siger til os Selvom kuffar samler sig For at skabe et flu, For at skabe det som helst De kan ikke skabe noget Fordi Allah er skaberen Selvom fluen de kan komme og tage en lille smule fra vores mad Så kan vi ikke returnere det tilbage de der små mængder de har taget fra os Og vi er forbavset over Selv de små insekter som Allah har skabt Vi er forbløffende over Hvordan de eksisterer og hvordan de er الله أفضى كفارسية سكيب لسم دي هيا سكيب ما قدر الله حق قدره دي ها الله سبحانه وتعالى دن تعظيم دن أبهل سسمهن سكوه إن الله لقوي عزيز الله اعماكفل سبحانه الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله أذل يه دمّسهم هنّ ويلّ تلّة وَهَذَا الْمَلَائِكَةُ رَسُولٌ مِنَ الْعِلْمِ وَمَا أَنَا مِنْهُمْ مِنْ عِلْمٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ Allah er aldhørne, aldsine, yagermer hvad der er mellem dem. Allah vidste folk har mellem deres hænder, og med hænderne, og med hænderne, og med hænderne, og med hænderne, og og til og og وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أوتفشتون بوكيا كنروا سجود تلدر يأسكيب لأودكو كعنها سيكا فوسكسي أسكتها مرة هنا وجاهدوا في الله حق جهاده هو وما جعل عليكم في الدين من حرج og, jahidu, og det er al mulig slags jihad Al de jihad et menneske kan udføre For at få den her din til at blive spredt For at få den her din til at blive ophøjt For at få den her din til at komme videre Spred Og jahidu filah Bekæmp styrke jer ja. Udvide jer ja. For allahs skyld I de bedste udstyrkning som I kan gøre Huvash tabakum Han er udvældt jer ja. Wama ja'ala alaykum din min haraj Allah vil ikke udsætte jer ja, For noget som I ikke kan udføre Fordi Allah beder mennesker Om at udføre de ting De kan makte Allah vil aldrig nogensinde spørge en om at udføre noget, som de ikke har magt Salamun det siger Jeg ja, sker, naam Jeg kan ikke bide salat til Fajr Jeg magter dig, du skal bide salat til Fajr Jeg ja, sker, jeg kan ikke fæste Hvorfor de har De har smining, det skal være hår Allah vil ikke bede en At udføre noget over hans magt Over hans som han kan bære og de ting som vi udfører, det kan vi godt magt. Omah, jeg er alle i konfedin i min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala, vil ikke udstyrke jer med noget som I ikke har magthævning over, mildt af Abikom Ibrahim. I skal følge jeres faders slægt, og det er vores fader Ibrahim, Alisratus wassalam. وَسَمَّاكُمُوا الْمُسْلِمِينَ min قَبْلِ Vi er blevet nævnt Al-Muslimin Al-Muslimin Vi skal ligesom funde ud af Hvad er Al-Muslim? Og hvem er Al-Muslim? Og hvordan kan man blive Muslim? Og hvordan kan man kalde sig Muslim? Det her æjah er vigtigt Kan alle mennesker kalde sig Muslim? Ud Udadtil, ja Indadtil, nej En muslim, det er en, der underkasser Allah subhanahu wa ta'ala Der følger at Arbejder med Allahs ord Og ønsker at etablere Allahs værker på jorden En muslim, der underkasser Allah med til ibadah til ham og udfører salat og kaster sig ned på jorden med sin pande ned for at opryde ham i hans højeste plads Subhanahu Wa Taala en muslim når Ramadan ankommer han begynder at holde sine arme op for at kramme Ramadan og tage imod det og sørge for, at Ramadan for ham er en rensningsproces, hvor han kan skille sig af med alle de dårlige ting, som han har lavet i løbet af år. Og pengene, som har samlet støv, han er nødt til at rense dem, når de har opnået nisab ved at betale almiser til de fattige. Udplukket af jeres penge Og giv det til de fattige Og vi snakker ikke dem der ikke har Vi snakker om dem som Masha Allah Banken er fyldt op med De kroner og dollars Betalt I kommer ikke til at tabe herefter Subhanallah Al Hajj Dem der har råd Sørger for Og samler Spar op, gør alt hvad kan Så inshallah Min intention er at komme til hajj Så jeg kan udføre den ibadet Til Allah subhanahu wa ta'ala En muslim har en identitet Og den her identitet Er klar Han er stolt En muslim er stolt Om at være muslim En muslim skal ikke vise At han er ikke stolt der er nogen, der siger, jeg er ikke glad, at mine søstre og mine mødre, de har hijab Jeg er ikke stolt, at min far har skæg. Jeg flover mig At det her at være stolt over islam og islamiske rettigheder? En muslim, han er stolt over de værdier, vi har De islamiske værdier Jeg plejer i gamle dage at sige du skal være muslim-muslim. Du skal ikke være dansk-muslim. En muslim-muslim. En, der underkaster sig Allahs lov. Og en, som følger de islamiske lov til prikke og punkter. De nationalisme og nationalister og de træk, som folk bærer i sig, det burde man skille sig af med. Fordi de har ikke noget vej hos os. Og de kommer til at døbe i dine Allahi De kommer. min qabl. De han kommer at, tjede, at وتكون شهدا على الناس توصى من مسلم تشكل في ذن أو فاعل عنده أنتهى ذكر جد الإسلام ذكر فأقيم الصلاة كم الله صي فأقيم الصلاة أبغى هذا يسبنا وآت الزكاة بتاليه المسا بالله هذا الله هو مولاكم هنايا سكيبه فنعمل مولى ونعمل نصير واعتصموا بالله الله أكبر يا شيخ ورنك بيساملاس يا شيخ ورنك بيو ارسام بي يا شيخ ورنك بيال اصل الهنان سبل تسكل فيلي القرآن انا بفلي القران så Al-Qur'an vejen til dig, så du kan Al-Qur'an er med til at kontakte dig med Sunnah automatisk Al-Qur'an er nøjlen al til alt Du har det dårligt, brug Al-Qur'an Der er nogen siger til mig, er ja, sheikh Er det ikke en eller al awim Al-Qur'an Allah siger Shifa til hvad der er i kroppen, shifa Det er en ganske, og det er udbedringen for de ting, som du har ind i hjertet, ind i din brystkasse. Shifa til alle sygdomme, ind, ind. Shifa til alle Allah subhanahu wa taala. Skal nok fjerne den sygdom fra dig, når du tilknytter ham. Og det er derfor, sahaba, de brugte surat til fattige til rukkia på sig selv og alle mulige sygdomme. Men de kræver takua. Præcis. Takua. Guds frygt. Der er mange mennesker, der siger, at i Cheerios er det så alt porein. Det sker ikke noget. Har du læst det med Guds har du læst det, hvor du har vist udmiddighed til Allah? Har du underkastet ham? Har du gået i og lavet dua? Jeg ja, siger, min tålmodighed, den er gået væk. Ayyub har haft tålmodighed i flere år. Sahabah eller profeterne har haft det i flere år. Og så har du som en person haft det i to år, hvor du har tabt det. La ilaha illallah. Det kan ikke lade sig gøre Må Allah subhanahu wa ta'ala Plessio azbal well. Det kan ikke lade sig, lade sig gøre At vi som mennesker Vi gider ikke at, at Ligesom underkaste os Allah Vi ønsker kun én ting Hvordan kan vi komme til løsning Her og nu Du kan gå til en læge Du kan gå til hvem som helst De kan hjælpe dig Med det de kan Allah kan hjælpe dig med æld for de hæna æld kæna til æld til sanduha Læs Læs vad den sahabahe satsa selv dhyet dua til Allah og vad den de Allah subhanahu wa ta'ala din al-mikdi og den kan vi i'tisam læsning af Qur'an Atman studia Allah Allah's at forstå indhold, og arbejde med det, og arbejde i henhold til det, og sørge for, at de bliver dit over frem alt. Og at passe imod han er jeres skaber, skaber og best desire فاستباس افتأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الله فسيا الله سبحانه وتعالى أتم صم أعطخوا فاسته تهاف السكسي قد أفلح المؤمنون الله أكبر en sora der giver dig en glædelig, budbringende øh, Hvad skal man kalde det? Budbringende nyhed Som du og jeg kan være glade Allah siger, dem som er trofaste, de har fået succes Det er dem, som er i deres salat De er deres khushua Først, hvad er khushua? at der er harmoni Der er harmoni mellem de du læser og mellem dit hjerte mellem de, de du læser mellem din hjerne og mellem dit hjerte og mellem din kropssprog hvor de falder i en udmiddel position og når Allah lukker du ud og entrerer sig med en ny port der hedder Vejen til Jinnah وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ lavu. Lavu. Det betyder et noget, som er dårligt Og dem, som holder sig væk fra alt, som er lavu Og lavu, det er mal. Det man kalder batil, Alt de dårlige, de vil de holde sig væk fra Det udelukker alt, som skaber det man kalder reverge op i hovedet og reverge i deres liv. Valla di nahumli zaka Og det er dem, som betaler rensning af deres Og dem, som deres Og det dem, som hun er deres hospån, deres min, Aumar-Malakhet Aimanuhum, og dem som de ejer, og de er og inner for min. Ghyruma, ghyruma de de om, Shonok, صhæbæ, undgår. For inden hun ikke om, de foregår. Så og nok Mohammed sagde i sælgen, han siger, vi bød dig, ahadu kom satsqa. Yes kunstel, der er bølning. Så siger han, iens sçahabet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Ahla rjul ahla, ajatir ahla. Hja in man han væs samme synkun, og yøjere alia vil han få bølning. Så siger Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, "Araihte in, og vanghufi haran." Kan du se, hvis han har gjort det i haram vil han ikke få udse, vil han ikke få straff for det, så har alle sammen var forbløffende over det, at en mand er sammen med sine familie, og så får han belønning for det. Og dem som udvælger, at gøre nogle ting, og speciel bedrivelse er hårdt, for så har de gået over Og hvad forlanger de? Straf. humli Og det er dem, som opfylder deres betroede ting. og holder fast i det. Allah, dine على alle, يحافظون himjo, her, for fast i deres bunna. Allah, ikkahomo, al, Hajst plads i Jannah, ham fiha khalidun kælde i æg, ti æg, Og fordaus forævet. Olgad, min ladt vi min fra en slægt af en som er i er blandet med vand Og det man kalder Uh, Når no, jord og vand er sammen, hvad bliver det kaldt? Mudder, mudder. Thumma jannahu ja notfat fi Og her er vi har gjort den til at være nutfa. Og nutfa, det betyder en lille klump sang hvor eggestogene sanger med <coughs> spærm de danner så en lille klump. Filtrarynmekin, et sted som er safe, som er virkelig, op i økstrålerne, som holder sig fast. Som man har lagt den notfa, her sker det, man kalder en ændring in, in i processen, hvor selve notfa bliver større, og den bliver kaldt det fordi den holder sig fast. Den holder sig fast op i livmånen, og den kan falde af, og den bliver holdt fast. For kalafonaler eller og her bliver den til en kødklub. For kalafonaler eller Og her skaber vi ud af de kødklub, hvor knålerne begynder at være i ekspedering indvendigt. For så begynder ud af de her knåler, hvor selve øh, kød begynder danse. Thumma أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر Og her kommer det i skæbning af enten en pige eller en dreng فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ Vil sinede være Allah som er din bedste skæber ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ I kommer til at I kommer til at og so, så kommer I til død, så innakum yawm alqiyamati tub'athun. Og oh, her er kommer I til at blive sendt tilbage til livet Og vi har skabt Og vi har wilkins kævninger vi har skabt oh, over ja alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul allah allahumma a'zz islam al muslimin wa adill al shirka wal mushrikeen wa damir a'da'a ka a'da' allahumma abrim li hadhihi al ummah ibraama rushd yu'azzu ta'atik wa yuzallu fiha ahli ma'siyatik allahumma ansur man nasara al اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم عليك بكل متخاذل لهذا الدين اللهم انصرهم في الشام وانصرهم في فلسطين انصرهم في أفغانستان وانصرهم في كل بقاع الأرض يا رب يا كريم اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم har en fornemmelse af ham, برحمةك. ibahkudratik Allah لنا الذنوب fornemmelse لنا الذنوب Ajah لنا الذنوب اللهم en fornemmelse af ham, Ajah ibahkudratik اللهم har عن النار اللهم ham, عن النار Allah har فإنك fornemmelse اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم حرم النار عن وجوهنا وحرم النار عن أجسادنا اللهم حرم النار عن شيوخنا وعلمائنا اللهم حرم النار عن كل موحد اللهم حرم النار عن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم اتبعها بالعمل اللهم مهد شباب, شباب الإسلام إلى دينك وردهم إلى دينك مردا جميلا اللهم مهديهم اللهم مهديهم اللهم مهديهم اللهم مهد شبابنا وثبتهم على الطاعة ورزقهم حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن اللهم رزقهم حفظ السنة ومتابعة السنة والعمل بالسنة وأن ينصر السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة ومن يدافعون عن السنة، اللهم نس الشهادة في سبيلك، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم لا تخيب ظننا، اللهم أتينا على بابك فلا تردنا خائبين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا. وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم والسلام عليكم بإستنونا رحمه وسبحه